Замислава присіла біля чоловіка і погладила його по облесілій голові. Але он напіврозплющив очі і всміхнувся. «Коли ти прибудеш до мене, ти дуже здивуєшся. Я нарву тобі стільки маргариток, що ти зможеш пірнати в них, як у озеро. А ще... Я приготую тобі подарунок. Я вже придумав, який. Прошепотів він, ледь ворушучи жовтими губами. Це буде справжній сюрприз. Цікаво? Цікаво, мовила вона, всміхаючись у відповідь. Маєш купу часу, щоб думати, що ж це може бути. Але ти не вгадаєш. Уявляю собі вираз твого обличчя, коли ти побачиш. Побачиш. От побачиш. За цими словами Леон помер. Зимислава не сушила себе непомірною журбою, просто сумувала. Але той сум був приємний вона постійно думала про сюрприз Леона і спокійно чекала на зустріч з ним. І розповідала свої історії завжди і всім. Навіть пагонам винограду на стінах вілли, метушливим горобцям у дворі, краплинам роси, акторам мандрівних театрів, які часто навідувалися до містечка, жебракам, квіт. Комахом. До того ж, Зимислава мала біля себе частинку покійного чоловіка, їхню вродливу донечку, яку вона народила багатьма роками пізніше. І це було справжнім дивом. Деякі лихі й дурні сусіди почали було розпускати огидні плітки, але переважно люди розуміли, що це говоріння – Просто звичайна брехня і нісенітниця. Адже всі добре знали про силу земиславеного кохання і про те, що окрім Леона вона не знала жодного чоловіка в своєму житті. Отож, як уже згадувалися раніше, земислава виховувала Касандру спільно зі своїми щирими друзями Цицилією і Наркісом. Ця Життєлюбна парочка тільки тим і займалася, що любуванням та милуванням. Їхнє кохання тривало вже не один десяток років. Ще з дитинства, коли Зимислава та Цицилія ще бавилися у траві шматяними ляльками, а наркіз спостерігав за цією грою з кущів. Він був смішний на вигляд. У великих окулярах, з цибулястим носом, схожий на худого общипаного птаха. Але дівчата так і гинули за ним. Ну, можливо, через так само згадуване вже вміння незвичайно та барвисто одягатися. Наркіз же не зводив очей з Цицилії, рудої і веснянкуватої, миловидої, але далеко не красуні. Зате вона, що в миті, Вигадувала нові забавки і виверти. Була невтомна на жарти і бешкети, і такою залишилася на ціле життя. Безперечно, наркісове кохання було винагороджено взаємністю. Якоїсь миті вогонь розгорівся і ніколи, ніколи вже не згасав. Навіть не зменшував свого жару, шалу і пристрасті. Вони мріяли побратися. Але якось так усе не було часу. Обставини не складалися належним чином, тому солодка парочка голуб'ят так і залишалася коханцями. Хоча якось усе мало не закінчилося досить безглуздо і трагічно. На щастя, доля не дозволила закоханим розлучитися, але все це сталося набагато пізніше від того часу, про який тут йдеться.